På samma sätt accepterar vi inte judarna och de kristnas nedsättande smädelseord av ateist, bara för att vi inte tror på deras fåniga samlingar av spöken i himlen.